Ідеї, ідеї, ідеї, мов дим то й повзуть над землею. Набридлі поради, повчання про те, як іти до мети, Щоб зросту та ще й процвітання в людському житті досягти. Писаки аж тануть в натхненні, штани в кабінетиках труть, Завзято майстерно, учено, возносять і славлять труд. Кригоче пером сатирик, зібравши у зморшки лоб, Складає важкий, як вирок, памфлет проти злих нероб. Поет звірінчит, як птиця, в тепленьким своїм кутку, Про тих, що вміють трудитися, поемку плететь дзвінку. Оратор несе на сцену записок і виписок жмут, І чеше по них натхненно, що треба любити труд. Ансамблі ревуть многороті, Кричать горлодери-читці про тих, що у скромній роботі показують справжні взірці. Азетки шумлять і журнали, нудотно годуть приймачі, щоб більше вітчизні давали добра орачі-сівачі. О, як розвелося багато людських водіїв і слух, що прагнуть до неба підняти народу простого дух. Якого ж то розуму треба. Яке ж то потрібне перо, Щоб всім довести, Що з неба семе не впаде добро. Закрийте крикливі пащі, Не треба не солить, Не вчіть видацюги трудящих На білому світі жить. Одну вони знають ідею І знають таки допуття. Здружися в труді з землею, Щоб світлим було життя. Трудом у них Справжнім зветься з прадавніх давен Лиш те, від чого каміння рветься, Від чого залізо гнеться І хліб на полях росте. Хвалить за те людину, що вона Трудитись любе, що-то задурниться. Не дихати не можна, Не трудиться не можна теж. Це мудрість прописна. Кому були б потрібні похвали, Якби всі люди працею жили? А майже кожен, в кого голова, думки уміє легко одягати, В красиві фрази й точені слова, за труд, за чесний, ратує завзято І визнає творцями справжніх благ не геніїв, а скромних сіромах. Коли де-небудь вельми вчений муж про це патяка сиплячи цитати, Не вадило б спитати, а чому ж ти сам творцем тих благ не хочеш стати? О, прагнення до чистої роботи, Несамовитий потяг до пера, Нема на світі гіршої гедоти, Ніж ця хвороба, манія стара. Це пошість люта розповзлася всюди, Планету всю липучо оплила. Учись, дитино, вибивайся в люди, Тікай, мовляв, від праці, як від зла. Щоб горб не гнуть, дитина в люди рветься, І виростає з неї слово блуд. Ото такий, що аж із шкури пнеться, щоб надихнути іншого на труд. Задумайтесь, що в світі є страшніше? Хто промишляє тільки язиком, хто заправляє, думає і пише, для молодих вважається зразком. Зразком того, як треба в світі жити і не комусь народові слушати. Чоло присвітле над столом схиливши, Снує думки, допитливий мислитель. Він нагріває мудрістю слова, Щоб обпекти серця байдужі ними, Серця холодні. Пише він про те, як десь голодні діти замерзають, Як душогубені вичать людей, Як задумки неправильні, шкідливі, Паскудять одне одного, калічать, Спотворюють своє життя й чуже. Якби всі люди на землі жили неламані, не мучені, не биті. Про що б писали мудреці такі? І чим би душі наші зігрівали? У тебе добре варить голова. Ти вмієш словом грати і торгувати. Саме лише це дає тобі права простих людей одверто обкрадати. Трудів чужих привласнювать плоди. Дорогоцінні, вишукані, кращі. А знаєш ти, що всюди і завжди «Як далі жити?» – думають трудящий. «А знаєш ти, голубчику, яке те думання виснажливе, гірке?» Творці світорятуючих теорій, народу-слуги і жерці культури –